З жовтою лежить з червоними лежать передзавсе в площині темпу. Жовті рухається швидко і доволі зрозуміло. Ці люди часто випромінюють стійку впевненість у своїх силах. Все, що належить до приватного простору, дуже відносна річ. Комусь не подобається входити в приватну зону іншої людини. Та жовтих це не стосується. Вони охоче підходять близько. У своїй спонтанності жовті навіть здатні обійняти людину навпроти. Чоловік чи жінка – не так важливо. Все залежить від настрою жовтих у цей день. Часто стається так, що люди відступають від жовтих після такої поведінки, що жовті сприймають як проблему іншого. Зазначимо, що йдеться не виключно про обійми. Це також може бути проста форма фізичного контакту – рукостискання, поплескування по нозі, без будь-яких прихованих мотивів. Жовті елементарно прагнуть закріпити сказані ними хвилину тому слова. Те, що жовті можуть сприймати як щось природне та спонтанне – Інші сприймають, як заклик. Звісно, таке непорозуміння може закінчитися дуже плачевно. В іншому випадку ми почуємо багато жартів та неодмінно побачимо безліч посмішок. Зоровий контакт не представляє ніяких проблем. Він інтенсивний, життєрадісний та дружній. Голос. Голос жовтих з першої до останнього слова свідчить про тверду прихильність. Жовті доволі віддані. І так само навпаки. Якщо вони не мають бажання займатися певною діяльністю – вони просто не з'являються. Ви чуєте їх здалеку. сміх, радість, активність, ентузіазм, веселищі, енергійність. Взагалі емпатія, яку виражають жовті, абсолютно очевидна. Вони або на 100% з вами, або взагалі вас не підтримують. І подібна поведінка може прослідковуватися в голосі. Він нерівний, змінюється темп, енергійність та інтенсивність. При цьому сама манера жовти говорити, ніби супроводжується якоюсь невідомою мелодією, це буде помітно в їхньому голосі, незалежно від емоцій, які на даний момент переповнюють жовтих. Швидкість у словах та діях темп відчутно високий, хоча не такий, як у вчинках червоних. Чи зустрічали ви того, хто, бажаючи миті сказати щось дале, спотикається на власних словах? Тільки половина зі сказаного жовтими звучить належним чином. Ви можете здогадатися, що було сказано, та часом зробити це просто неможливо. Така природа жовтих. Чи рот банально не встигає за всім, що вони хочуть сказати? Рот не може працювати синхронно з мозком. Особливості зеленої моделі поведінки Згадаємо основні положення поведінки зелених. Вони Спокійні та підходять близько. Діють методично. Охоче відхиляються назад. Сильні до максимально доброзичливого зорвового контакту. Надають перевагу дрібні жестикуляції. Зелені часто, однак не завжди, повільні у своїх рухах. Коли вони пронизані абсолютною гармонією, мова їхнього тіла випромінює спокій та впевненість, ніякої імпульсивності в рухах руками чи головою, все приємно та мило. Їхні жести дрібні та, краще всього, проявляються в малих групах. Зелені не відчувають себе комфортно в масштабних ситуаціях, в яких вони стають закритими та стриманими, Найчастіше мова тіла зелених видає їхній настрій. Звісно, вони намагаються приховати свої істинні емоції, та зробити це вдається не завжди. Якщо вони будуть відчувати себе не у своїй тарілці, ми прочитаємо їхній стан. Сидячи за столом, ви можете очікувати, поки зелені задоволено відкинеться на спинку стільця. Як не парадоксально, то зелені не мають жодних проблем із торгненням у зону співрозмовника. Як і жовті, вони схильні до тактильності, все добре, якщо зелений контактує зі знайомою людиною, однак будьте уважні при розмові з зеленим, якого не знаєте дуже добре. У такій ситуації ваш співрозмовник може легко перейти всі межі. До приватного простору ці люди ставляться ліберально. Червоних одразу видно, коли вони йдуть кімнатою, оскільки зелені виступають повною протилежністю червоних. Я скажу, що вони вважають стриманість справою правої честі. Часті випадки, коли вони ніби стараються зробити себе непомітними. Причина: зелені не хочуть перебувати в центрі уваги. Практично завжди люди зеленої моделі поведінки мають доброзичливі обличчя. Якщо ні, то тоді цілком нейтральні. Не очікуйте широких або безкінченних посмішок. Посмішка зелених застигає в напівпозиції. Втім, різниця буде відчутно, якщо зелена людина знає вас. Коли вона думає, що знайома з вами, посмішка буде особливою, якщо ви розумієте прощає. Якщо зелена відчуває, що ви тільки познайомилися, тоді доведеться почекати. Пустіть зеленого у свій простір та не змушуйте себе. З часом, коли вони довіряться вам, вони стануть більш спокійними та природними. Голос. Голос зелених ніколи не буває сильним. Мало Маловірогідно, що вони зможуть перекричати групу людей. Вам навіть доведеться попітніти. Навіть коли зелені виступають перед великою групою – Якщо не буде вибору, вони зможуть зробити це, вони будуть говорити так, ніби сидять за столом у компанії трьох. Іноді може здатися, що зелені не помічають десятки слухачів навколо. Голос зазвичай не гучний, а тому буває важко сприйняти їхню промову. Втім, голос зелених завжди буде м'яким та сердечним. Темп і варіативність будуть нижчими, ніж, наприклад, у жовтих. Швидкість в словах та діях як правило, люди зеленої моделі поведінки характеризуються нижчим темпом, ніж у червоних та жовтих, але не таким низьким, як у синіх. Сама собою швидкість не відіграє ніякої ролі для зелених. Якщо прискорений темп можна зруйнувати колективний зв'язок у відділі, зелені зменшать швидкість. І не має значення, коли дедлайн. Незмінний пріоритет для зелених – те, як почуваються люди, що їх оточують. Синя модель поведінки Згадаємо основні положення поведінки синіх. Вони керуються думкою про те, що людей бажано було б тримати на відстані. Або стоять, або сидять. Часто мають закриту мову тіла. Спілкуються, без стокулювання. Найкращий спосіб описати мову тіла синіх – сказати, що вона в цих людей відсутня. Ну добре, нехай це був трохи спрощений варіант. Та я мав на увазі, що елементів для інтерпретації поведінці синіх не так багато. Ні його обличчя, ні його тіло не видає набагато інформації. Коли читають матеріал про мову тіла для продавців, вони зазначають, що деяких людей просто неможливо інтерпретувати. Коли запитують, чи вони мають на увазі людей, які сидять майже ідеально з кам'яною мімікою, вони зазвичай кивають у відповідь та вважають, що це чудово. Я гадаю, що мова в таких ситуаціях йдеться про синіх. Людина, яка не проявляє жодних маркерів у рухах чи темпераменті, виступає, зрозуміло, закритою книгою. Однак у випадку синіх сама відсутність мови тіла вже надає нам необхідне розуміння. Багато синіх здатні на патентичні тиради, зберігаючи водночас абсолютно беземоційне обличчя. Я на власні очі бачив, як один синій директор повідомив колегам, що їхній відділ закривається і вже на відповідний план об'єкту виводу з експлуатації, що залишить без роботи 300 співробітників. Жодним м'яс на його обличчі не подав імпульсу без необхідності. Я вважаю, що саме такі ситуації породжують помилкові думки про недостатність відчуттів у синіх. Дозвольте мені ще раз нагадати, що сині інтроверти, тобто ті, чия палітра емоцій, проявляється у внутрішньому світі. Хоча це також працює по-іншому. Одного разу, ще багато років тому, я побачив, як Леді виграла 5 мільйонів шведських крон – або 565 тисяч доларів на ТУ-4. За камерою було чутно окрик радості її чоловіка, тоді як сам переможець сиділа нерухомо, холодно посміхаючись. Ведучий посміхнувся та мухнув рукою, і на кілька секунд ви навіть задумалися, хто ж насправді переміг. Однак Леді всього лише сказала, що все пройшло чудово, і їй було приємно взяти участь. При цьому вона практично не рухалася. Я не думаю, що така поведінка зумовлена її новим статусом мільйонера – вона просто синя. І саме так працює характер цих людей. Я думаю, що в глибині душі вона була на сьомому небі від щастя. Колись я зателефоную на канал і поцікавлюся, чи залишився не запис того шоу. Це було дуже яскраво. Характер синіх відмінно проявляється, коли ці люди виступають перед великою групою. Як і зелені, вони не відчувають потреби перебувати в центрі уваги. Ось різниця полягає в тому, що зелені під час виступу бажають провалитися під землю – а сині спокійно стоятимуть. Абсолютно нерухомі та з кам'яним обличчям вони намагатимуться сколихнути слухачів у залі. Наступний ключ для розуміння синіх – їхня досить велика зона особистого простору. Вони відчувають себе більш комфортно, коли тримаються на відстані від людей. Зрозуміло, що все залежить від того, наскільки добре сині знають іншу людину. Та сама собою їхня зона значно ширша, ніж, наприклад, у жовтих. Якщо хтось переходить межі, мова їхнього тіла стає трохи закритою, і руки, й ноги синіх будуть схрещеними, демонструючи таким чином, що їхній власник продовжить зберігати дистанцію. Як я згадав раніше, сині рухаються менше, ніж представники інших кольорів. Якщо вони стоять, вони стоять на місці, без хитання та ходьби. Проводячи лекцію, сині можуть простояти на одному місці цілу годину. Коли ці люди сідають, вони залишаються в більш-менш однаковому положенні весь час. Тише. Це слово, яке описує те, що ми бачимо. Відповідно, поведінці синіх не дуже багато жестикуляції. Ой, від жовтого. Дійсно, товариську та позитивну особистість. І тепер подумайте про його антипода. Відкиньте з поведінки жовтого всі зайві рухи, а таких більшість, на думку синіх. І перед вами постане картина, яку хтось описав як кам'яне обличчя. Однак деякі аспекти, які доступні синім, не можуть повторити інші люди. Так ми говоримо про прямий зоровий контакт. У синіх взагалі немає проблем із зоровим контактом. Голос. Хоч і не зовсім слабкий, голос синіх доволі стриманий та низький. Вони не будуть влаштовувати метушню через себе. Їхні емоції зазвичай суворо контролюються. Ці люди звучать вдумливо, ніби вони зважують кожне своє слово до того, як вони побачать світ. Як правило, у голосі синіх або взагалі немає, або мало дуже варіацій. Практично завжди він звучить однаково, незалежно від того, читає синій телевізійну програму чи виступає перед громадянами після перемоги на парламентських виборах. Без особливого ритму та мелодики, він просто відтворює текст промови. У цьому відношенні особливо складно справлятися музикантам. Вони думають, що матеріал подається дуже погано. Швидкість у словах та діях. Повільно. У будь-якому разі, якщо ми співставимо з іншими кольорами Якщо ми візьмемо червоних або, чому ні, жовтих, то ці люди зазвичай будуть говорити зі швидкістю світла. Сині властивий інший темп. Все може зайняти стільки часу, скільки буде потрібно. Швидкість не цікавить синіх. Не так давно я зустрів чоловіка синій моделі поведінки, який сказав, що все, чим він займався, вимагало доволі багато часу. Не йшлося про якість роботи. Він просто встановив факт. Глава 11. Реальний приклад. Корпоратив. Або що потрібно зробити, щоб досягнути тотального нерозуміння. Багато років тому я працював у банківському секторі. Переважна робота була цікавою, навіть попри монотонний характер окремих її напрямків. Затвичай, різних людей, я багато чого навчився і з того часу маю чимало комедних історій про роботу з клієнтами. Хоча найцікавіші я залишив за колісами. Один із найбільш вражаючих епізодів стався у 1990-х, коли я працював в одному з відділень. У колективі трудилися справжні стереотипні характери. Деякі з них були дійсно очевидні у своїй поведінці. Я говорю про неймовірно своєрідних синіх та однаково передбачених зелених і жовтими. І куди ж без цього, червоний керівник? Однієї весни протягом кількох тижнів колектив працював досить посилено. Багато працівників захворіло і ми, стомлені, дратівливі та образливі, перебували під натиском клієнтів. Всі буквально потребували хороших новин. Люди, які втомилися перш за все через свою справді важку роботу, були жовтими консультантами. Одного дня одна з них зайшла у бідню кімнату та сказала, що стомилася бачити наші сверливі обличчя. Всім потрібно було перемкнутися на щось кумедне, і вона точно знала, що це могло бути». Настав час знайти якийсь колективний орієнтир, те, чого можна було б з нетерпінням шикати. Корпоратив врятує наші душі. Сповнена ентузіазмом, вона розповіла нам, що в 30-40 кілометрах від міста бачили чудовий центр, де всі ми могли б добре відпочити на вихідних. Комплекс міщує вражаючий спа-центр, тренажерну залу, шикарні готельні номери та сучасний, зроблений зі смаком, ресторан. Більше того, вона знала власника через знайомого свого знайомого – а то й, могла б домовитися про вигідну ціну за груповий візит. Втім, зараз вона просто хотіла дізнатися, що ми думаємо стосовно її ідеї. Спочатку всі подивилися на неї, не розуміючи, чи все це відбувається насправді, оскільки ми підозрювали, що вона взагалі не знає власника центру. Широкою посмішкою на обличчі вона продовжила говорити, перераховуючи багато цікавих пропозицій для активного відпочинку. Ми могли пограти в щось, організувати змагання, поплавати в пінних басейнах і, звісно, відірватися на вечірці. Розпочалася натхненна дискусія. І деякі з нас висловили думки про те, що сама ідея дуже своєчасна. Тоді керівник відділення помітив, що обличчя його співробітників знову випромінюють позитив. На щастя, він і сам зрозумів, що ми страшенно стомилися, а тому вирішив висловити свою вдячність за нашу відданість на роботі. Рішення було прийнято негайно. Він заявив, що організовується вечірка і пообіцяв взяти фінанси на себе. Він подивився на жовту співрозбітницю та запитав, чи готова вона зайнятися організацією заходу, зробити необхідні дзвінки та все забронювати. І в ту саму секунду колега почала через довгий монолог підводити його до думки про те, що спочатку саме вона запропонувала цю ідею. Одним рухом руки червоний директор змусив її замовкнути. Кілька зелених колег сиділи за ним на дивані, там, де вони сідають завжди. Кожен на своєму місці, а тому директору навіть не потрібно було повертатися, щоб назвати їх по імені. Всі вони погодилися, навіть не розуміючи при цьому, що керівник запропонував. Сам директор коротко кивнув нам та пішов з кімнати. Він закінчив. Тобто для себе він ще закрив це питання. Роздався радісний вибух, і всі ті, хто в своєму темпераменті поєднували жовтої і червоно моделі, почали ділитися враженнями. Всі, говорячи одночасно – Жовтий консультант захоплено продовжував пропонувати цю ідею, незважаючи на те, що рішення вже було прийнято. Її думки стосовно тематики вечірки ставали все більш нетривіальними. Я пам'ятаю, як спочатку вона говорила про костюмовану вечірку, а потім прийшла до вечірки в античному стилі. Все це відбувалося доти, доки хтось не зупинив її. Разом з тим весь цей час у кутку сиділа одна людина – наш синій кредитний менеджер. Виглядав дуже стурбованим – коли Моці в кімнаті трохи заспокоїлися, він гучним голосом запитав наступне. «Слухайте, а як ми туди доберемося?» Єдине, що він почув з усього сказаного, це було те, що конференц центр був розміщений в 30-40 кілометрах від міста. А це породжувало ряд проблем. Ми зіштовхнулися з вагомим логістичним питанням. Треба було їхати автомобілем? Чи замовити таксі? А може банк планував орендувати приватний автобус? Як все пройде насправді?» Неприємності видобувалися безкінечною низкою. Синій колега схрестив руки та стиснув зуби. Жовта колега перервала та нагримала на нього. Як він може бути настільки песимістичним? Вона щойно не запропонувала найкращу ідею у світі, а він у ту саму хвилину зіпсувався цілим рядом складних питань. Може, для різноманіття він повинен запропонувати своє рішення? Як на його думку, нам треба добиратися до конференц-центру – та він не мав відповіді, лише вказав на те, що варіантів багато. Синій колега взагалі ще не міг прийняти рішення, чи мати сформовану думку про це. Він лише знав, що на даний момент ідея має неточності. Врешті-решт усе врятували зелені, які були готові взяти власні автомобілі та підвести всіх колег. П'ять автомобілів було достатньо, і зелені погодилися взяти це питання на себе. Їхні слова трохи знизили граду дискусії – і жовтий консультант могла відчути себе переможцем. Задумана неї вечірка була врятована. Всі з нетерпінням чекали на корпоратив. І одна з деталей, яку я запам'ятав, полягала в тому, що сама жовта колега так і не з'явилася на вечірку, оскільки того дня в неї сталася накладка. На вихідні було заплановано весілля. Чи може, комусь родичу виповнилося 50 років? Хоча насправді могла статися і те, і інше. Що може статися під час корпоративу, коли ніхто не приділяє належної уваги? Як тільки розпочалася вечірка, сталися захоплюючі речі. Те, що я вам розповім зараз, я не можу пояснити з наукової точки зору, однак з того часу подібні моделі поведінки я бачив неодноразово. На мою думку, конкретне дослідження могло б виявити цікаві докази на підтримку моєї теорії. Ми знаємо, що алкоголь впливає на людину. Ми також знаємо, що різні люди піддаються його впливу по-різному. Поки нічого дивного, так? Якщо ми на мить проігноруємо той факт, що важливим фактором є кількість випитого і, припустимо, що зараз говоримо лише про помірний дефект від випитого і що наступного дня ніхто не сяде за кермо свого авто, ми побачимо досить цікаві закономірності. У нашому відділенні працювало кілька жовтих. Справа в тому, що всі чотири торгових представники – які займалися роботою з приватними клієнтами, були, так би мовити, дуже жовтими. Від початку вечірки вони поводили себе жартіливо і позитивно. Цим людям не потрібно алкоголю, щоб розслабитися та відчути себе розкутими. Насправді, враховуючи їхню ігриву енергію, у вас може скластися враження, що жовті з перших хвилин були трохи на підпитку. Та ці люди уявляли життя як дуже довге святкування, і в більшості випадків воно має бути веселим та комедним. Втім, найцікавіше тут ось що жовті можуть легко розгубити свій позитивний заряд після вживання алкоголю. Під час корпоративу я помітив, як три з чотирьох жовтих співробітників стали мовчазними ще ввечері, а коли атмосфера вечірки стала пропорційно до кількості випитого, більш насиченою вони пішли. Я згадую, як один жовтий хлопець сів на вуличних сітцях з келихом вина в руці і поцікавився, що сталося, і побачив перед собою дуже тихого та філософського жовтого. У чому сенс всього цього? Навіщо і для кого він завжди прагне робити більше, ніж потрібно? Ніхто ніколи не дякував йому за його зусилля. Можливо, найкращий варіант – написати заяву на звільнення. Мій життєрадісний колега перетворився на задумливого песиміста. Як не дивно синього кредитного менеджера я застав танцюючим на столі, між чайку медними історіями сипав, як з рогу достатку. І я більше ні до, ні після тієї вечірки – не чув настільки брутальних жартів. Коли запитав колег, що він пив, вони стиснули плечима і відповіли, що він поводив себе так з самого початку. Якби в ту ніч я зустрів його вперше, я б подумав, що за темпераментом він один із жовтих у нашому відділенні. Здавалося, ніби в той вечір жовті та сині обмінялися своїми характерами одне з одним. Один висновок з побаченого звучить так – справді, хороша вечірка – Складається з тверезих жовтих та синіх, які перебувають під ледь відчутною дією алкоголю. Тім, як я вже говорив, це науково не підтверджено. Це сталося ще цікавіше, коли я помітив свого червоного директора банку, зазвичай дуже суворого чоловіка. Тримаючи склянку віски, він стояв і розповідав щось групі зелених адміністраторів. Трохи туманно він пояснював їм, що насправді не є такою жахливою людиною і дуже любить своїх колег. Вони не мають приймати його нестриманість в офісі особисто. Він не хотів нікого образити, і вони не повинні були боятися його. Таке откровення призвело до того, що шестеро зелених, двоє чоловіків та чотири жінки, які перебували під дією алкоголю, взяли слово і дали директору настанову. Вони були роздратовані його поведінкою і пояснили, що він був найгіршим керівником, з яким вони коли-небудь працювали. Справді, жоден із зелених працював в офісі не менше 20 років – а коли він поїхав, вони все ще були там. Про що це говорить? На вечірці зелені так чи інакше загнали керівника в кут, відчитавши його. Червоний директор відступив і став першим, хто покинув корпоратив. Так навіть червоні та зелені незрозумілим та дивним чином обмінялися темпераментами. Я пам'ятаю, як покинув вечірку з дивовижним розумінням. Алкоголь змінює людей, але ще цікавіше те, як саме вони змінюються. Як би там не було, у понеділок все повернулося на свої місця. Жовті ділилися своїми свіжими жартами, а сині не сказали ані слова. Директор грізно спостерігав за кожним, а зелені, коли він тільки з'явився, почали розглядати стіни офісу. Порядок було відновлено. Та знову ж таки, я не можу навести докази цьому, а тому вам необхідно організувати власне дослідження. Вечері в п'ятницю запросіть своїх друзів до бару, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Тільки відпочиньте з алкоголем. А тепер подивімося, як ми змушені адаптуватися одне до одного задля досягнення успіху. Глава 12. Адаптація Як ви впоритеся з ідіотами, тобто з тими, хто відрізняється від вас? Одна людина колись сказала, що, правда, з іронічною посмішкою на обличчі, але все ж, що дефініція інтелекту полягає в наступному. Якщо ви погоджуєтеся зі мною, тоді ви розумні, Втім, якщо ви не погоджуєтеся зі мною, тоді ви очевидно та безсумнівно ідіот. Я гадаю, що ви достатньо розумні, що правильно інтерпретувати наведену вищу думку. Та будьмо серйозними, всі ми точно задавалися питанням, чому деякі люди не розуміють нас краще. Як було сказано у вступі, у молодому віці мене часто приголомшувало те, як люди, які здаються дуже розумними, можуть водночас бути повними ідіотами. Вони не бачили того, що помічав я. Хтось називає це недостатньою інтелектуальною гнучкістю, та тільки через те, що їхнє виховання не дозволяє слову «ідіот» зриватися з вуст. Абсолютно очевидно, що всі люди різні. А як сьогодні? Що ми повинні робити з тим, що всі навколо відрізняються одне від одного? З тим, що люди реагують та діють по-різному? Чи можете ви одночасно діяти за різними поведінковими моделями? Цікаве питання. А якби була можливість поводити себе як 100% хамелон, Непогано було б спробувати, так? І хоча для нас природно бути тим, ким ми є, тобто демонструвати нашу основну поведінку, іноді через окремі обставини ми можемо відчувати необхідність адаптуватися до оточення. Нерідко вченими відмічається, що ми повинні бути гнучкими та вміти пристосовуватися, щоб справитися з різними ситуаціями і мати змогу реагувати на різні типи людей. Феномен навіть отримав свою назву – AQ, або соціальні навички. Втім, для подолання перманентної адаптації важливо, щоб ми усвідомлювали – адаптація вимагає чимало зусиль та енергії. Наш природний стан проявити основну поведінку. Наша протиприродна поведінка полягає в безперервній адаптації та правильній формі вираження себе. І саме це вимагає відповідних мінь, тренувань та енергії. Якщо ми не впевнені в тому, що правильно, якщо недостатньо підготовлені і маємо недостатньо енергії для утримання ролі, яку вважаємо вірною в певній ситуації, ми будемо налякані, схвильовані та часто переживатимемо стрес. Від переживань ми втечаємо ще більше енергії, у результаті чого наша основна природна поведінка стає все більш помітною на великий подив людей, що нас оточують, які звикли бачити нас у правильній ролі. В ідеальному світі. У кращому зі світів кожен має бути самим собою, і все функціонує від слова вперед. Люди живуть у злагоді, а конфліктів не існує взагалі. Поговорюють, подібне місце дійсно існує, і назва йому Утопія. Втім не все так просто. На початку книги я сказав, якщо ви думаєте, що можете змінити інших людей, ви будете глибоко розчаровані. Принаймні я був би здивований, якби ви змогли переробити чийсь характер. Тут не так важливо, який темперамент маєте ви – червоний, жовтий, зелений, синій чи взагалі комбінований. Ви завжди будете в меншості. Більшість особистостей навколо відрізнятиметься від вас. Не має значення, наскільки завершеною особистістю ви виступаєте. Ви ніяк не зможете одночасно поєднувати кілька поведінкових моделей. І саме через це вам необхідно адаптуватися до людей, яких ви зустрічаєте. Комунікація нерідко і виступає мистецтвом адаптації до інших. Хоча почекайте, ви можете подумати, це не зовсім так, я цілком можу бути собою. До того ж, за всі роки я ніколи не підлаштовувався від інших і не мав з цим ніяких проблем, досягнувши певних успіхів у житті. Абсолютно вірно. Зрозуміло, що кожен може почати з себе, без проблем. Тільки тоді не очікуйте, що зможете співіснувати з оточенням, керуючись своїми нинішніми переконаннями. Якщо ви погоджуєтеся жити, знаючи, що більшість із людей на вашому шляху – не прийматиме ваших слів, тоді, звичайно, ніяких питань. Ви вже робите це, навіть якщо думаєте, що ні. Ви пристосовуєтеся вже зараз, навіть якщо вважаєте, що не робите цього. Ми весь час пристосовуємося одне до одного, все це є частиною соціальної гри, видимої та невидимої, яка здійснюється постійно. Зараз я пропоную вам систему, яка працює зазвичай. Зверніть увагу, я говорю «зазвичай», тому що ніяка система не є беззаперечною. Вам не доведеться ризикувати чи вгадувати. Можете внести подібні корективи вже на початку. Деякі люди, яких я зустрічав, не в захваті від ідеї комунікативної адаптації. Вони вважають її нечесною та маніпулятивною. Та знову ж таки, ви завжди можете стриматися. Приклади з реального життя Я розповім вам правдиву історію про чоловіка, приємного та дуже затребуваного підприємця, який досягнув значних успіхів у сфері своєї діяльності. Я зіштовхнувся з ним багато років тому під час навчальної конференції. Цей чоловік, назвемо його Андріано, був цілковито жовтим за темпераментом, дуже далекоглядним та з амбіційними планами, які час від часу втілювалися в життя. Андріано ніколи не задумувався над тим, якою людиною він є, та над тим, як його сприймає оточення. Просто на те не було жодних причин. Хтось переконував його відвідати конференцію, Однак сам Андріано не зовсім розумів, куди його запросили. Тема конференції була аналогічною тій, яку ми розглядаємо на цих старинках. Одноденний семінар, направлений на вивчення особливостей різних моделей поведінки. Після обідньої перерви я помітив, що Андріано чимось турбований. Його обличчя набувало серйозності, а мова тіла стала відчутно закритою. Коли я переключався на робочий процес, Андріано все більше втискався у своє крісло – і для мене було очевидно, що думками він був далеко від конференції. Я запитав, що ж його турбує. І він просто вибухнув емоціями, крикнувши «Це неправильно, я настільки засмучений». Як я можу котергозувати подібних людей? Як можу вписати в наукову парадигму? Як виявилося, йому не подобалося підлаштовувати себе під поведінку інших. Йшлося не про його бажання, щоб інші підлаштовувалися під нього. Ні. Андріано був стурбований самою ідеєю адаптації – в якій він вбачав спосіб маніпуляції ним та людьми навколо. Ось що йому не подобалося. Взагалі. І я, і інші учасники конференції намагалися зрозуміти, у чому ж полягала справжня проблема. Андріан вважав, що ми не можемо групувати поведінку людей таким чином, а підхід із застосуванням різних моделей просто неправильний. На його думку, відхід від чистих людських відчуттів вкрай небезпечний, один учасник дав зрозуміти Андріано, що він, як ніхто інший, має слухати людей навколо, оскільки виключно через його поведінку винен конфлікт. Племіка була в повному розпалі, і за 30 хвилин мені довелося взяти тайм-аут. Я розумію стурбованість Андріано і поважаю його рішення підняти проблемне питання. Його турбувало те, що вся система не спрацює. Адже в умовах, коли всі люди підлаштуються одне під одного, вони втратять свою індивідуальність. А на думку Андріано, не бути собою найбільша брехня. Загалом, в його словах є щось раціональне втім, ви завжди маєте вибір. Чим більше ви дізнаєтеся про інших людей, тим простіше вам даються певні рішення. Приєднатися до гри чи йти за своєю дорогою рішення завжди буде за вами. Крім того, Андріано був глибоко обурений тим, що я, як спеціаліст біховірист, міг детально писати його характер, показавши, як, на мою думку, проявляється його поведінка. Коли він взяв до рук методологію, яку я використовую у своїх біховіристських дослідженнях, він просто замовк. Історія мала щасливий кінець, тому що в кінці ми разом обговорили дану проблему, а сам його свідомив, що потрібно бути обережним у використанні своїх знань. Як часто ми використовуємо модель, не знаючи, чи вона працює? Будь-яка система піддається критиці, завжди є виключення з правил. Ви пам'ятаєте, що я казав у вступі – Поведінка – це всього-навсю один із пазлів головоломки людського буття. Безумовно, це великий та важливий пазл. Однак він однаково далекий від повної картини. Я розділив глави про адаптацію на дві частини. Перша описує аналіз дій, якщо ви прагнете зрозуміти та продемонструвати своє розуміння її характеру. Друга частина розповідає про те, як схилити іншу людину на свій бік те, чого хоче людина будь-якого кольору, не обов'язково співпадає з тим, що можна зробити для досягнення успіху. Ви здатні робити багато хорошого, якщо тільки захочете це зробити. Ваша адаптація до червоних. Чого червоні очікують від вас? Виконайте те, про що я вас попросив, якомога швидше, бажано ще швидше. Коли ви розмовляєте з червоними про характер та поведінку, вони в один голос заявляють, що люди навколо занадто повільні. Вони розмовляють у низькому темпі, не здатні висловлюватися по суті справи і працюють мляво та неефективно. Просто в світі червоних така поведінка займає дуже багато часу. Згадайте, що я сказав вам про нетерплячість червоного темпераменту, про їхню перманентну орієнтацію на швидкий результат. Тож, коли інші люди починають обдумувати щось годинами – Червоні просто скаженіють від злості. Думка та дія – це єдине ціле. Все треба зробити швидко. Якщо є щось, чого червоні терпіти не можуть, то це точно безкінечні обговорення. Це змушує червоних нервувати. Висновок. Якщо ви хочете пристосуватися до темпу червоних, покваптеся. Активізуйтеся. Думайте та дійте швидше. Часто поглядайте на годинник, тому що саме це роблять червоні – Якщо ви можете завершити нараду вдвічі швидше, зробіть це. Якщо поруч із вами в автомобілі буде сидіти червоний, він не картатиме себе, коли ви трохи перевищите швидкість. А якщо ви будете рухатися дуже повільно, може статися так, що він наполягатиме на передачі йому керма. Ви щось хотіли? Говоріть! Як ви вже знаєте, червоні люди дуже конкретні і вони отримують задоволення від спілкування з людьми, які також можуть висловитися коротко та по суті швидко. Якщо в розмові ви схильні ходити колом перш ніж перейти до справи, у вас можуть виникнути проблеми з порозумінням із червоними. Йому набридне, якщо ви будете кидати слова на вітер без поважної причини, а червоний розуміє, коли має справу, з базікалом. Не закрай, що часто перед розглядом конкретного питання вам потрібно пояснити контекст, в якому іноді можуть бути передумови до вирішення головної проблеми. Забудьте, з цього нічого не вийде. Висновок Якщо ви прагнете, щоб червоний вислухав вас до кінця, говоріть лаконічно та по суті. Життєво необхідно, щоб ви були зрозумілі та однозначні. Визначте найважливіший аспект вашої розмови та почніть з нього. Уявімо, наприклад, що ви збираєтеся представити актуальний фінансовий звіт. Спочатку і перш за все, прочитайте останні рядки вашого тексту. Це причина, через яку червоний чекає на ваш виступ. А вже потім, звісно, пройдіться по деталям. Не використовуйте ані слова без необхідності і переконайтеся перед обговоренням, що ви все виконали добре. Може з'явитися питання. Якщо Червоний відчує, що ви не впевнені, ви потрапите під жорстокий тиск стосовно фактів. Ваші матеріали мають бути чіткими і продуманими. Не існує об'ємних дисертацій, написаних автором, який любить звук свого власного голосу. До речі, цілком нормально написати якусь цитату на зворотному боці серветки. Я сам це робив. Мені начхати, чим ви займалися під час нашої відпустки. Червоні живуть сьогоднішнім днем. Все, що відбувається, відбувається тут і зараз. Це також означає, що вони мають унікальну здатність концентруватися на найбільш актуальній та свіжій проблемі. Тож, розмовляючи з червоною людиною, ви маєте чітко дотримуватися визначеної теми. Червоні не мають проблем з творчістю чи генеруванням нових ідей, рівно доти, доки це сприяє просуванню в роботі. Та коли він відчує, як ви відхиляєтеся від актуального питання і починаєте вигадувати щось своє, може спалахнути конфлікт. У розумінні червоного найбільш ефективний спосіб діяльності – виявити завдання та виконати його. Просто. Чи не так? Висновок Дотримуйтеся основного питання. Найлегший шлях до вас – добре підготуватися перед розмовою з червоним. Коли під час цікавої дискусії у вашу голову прийшла якась інша думка, запишіть її і запитайте наприкінці зустрічі, якщо це буде доречно. Тоді можна починати домовлятися про нову зустріч. Коли червона людина запитує у вас, котра година, відповідайте щіткістю до хвилини. Не горіть, що часу, ще багато, він сам вирішує. Не говорить як влаштований годинник. І знову ж таки, пам'ятайте про темп. Для червоного швидкість буде синонімом ефективності. Зараз ми говоримо про бізнес. Будьте важними. Бізнес і все, що з ним пов'язано, насправді зовсім не схожий на велике мистецтво, чи у що ви вірите. Подумайте про це. Якщо ви продавець, ви, ймовірно, вже відвідали ряд навчальних курсів з продажів, де дізналися, що маєте налагоджувати хороші стосунки з клієнтом, познайомитися з ним, заручитися його підтримкою. Це слушна порада. Так і дійте. комунікацію, як вважаєте за потрібне, Лише не любіть це з червоними людьми. Наприклад, якщо ви зустрілися з червоним, якого до цього ніколи не бачили, не може бути нічого гіршого запитання про те, як і де він провів свою останню відпустку, де живе або що думає стосовно вчорашньої гри. Ну буває нічого більш недоречного відносно цих людей. Він тут не заради милої бесіди чи вибудовування дружних стосунків. Червоні не прагнуть бути вашим кращим другом. Він прийшов, щоб вести свій бізнес. Ситуація, коли хтось намагається дружити з червоними, провокує цих людей на агресію. Цілком вірогідно, що він викине вас на вулицю, якщо прийме ваші спроби бути душевним за підлопузництво або спробу добитися виняткового ставлення. Це, м'яко кажучи, не те, у чому він мріяв взяти участь, і вам не варто. Взагалі не листіть червоному, якщо погано знаєте цю людину. Заради всього святого залиште компліменти вдома. Висновок як не парадоксально, червоні сайті, з ким у бізнесі найпростіше домовитися. Якщо ви розраховуєте на плідну співпрацю, все, що вам потрібно – прийти до Офісу Червоного, представити ваше бачення і запитати про спільну діяльність у майбутньому. Забудьте про вчорашній футбол. Найважливіше, що ви бачили цього червоного в супермаркеті минулого тижня, він у будь-якому разі не звернув на вас увагу. Якщо червоний почне довіряти вам і вирішить, що ви гідна людина, з якою доцільно мати справу – тоді він цілком може переключитися на обговорення автомобілів, катерів чи останніх законопроєктів уряду. Підхопіть розмову, проте тільки тоді. Також не дивуйтеся, якщо ваша зустріч закінчиться на півслові. Коли червоний задоволений спілкуванням, він миттєво робить потрібні висновки. Незакінчена зустріч не має ніякого стосунку до вас особисто. Він просто стомився від розмови. Ви справді не знаєте, тоді що я тут з вами роблю? Це може прозвучати суперечливо, та червоні також хотіли бачити у вас внутрішній стершень. Хоча ці люди часто прагнуть приймати всі важливі рішення самостійно, вони страшенно не люблять працювати з нерішучими та невизначеними людьми. Вальс сумнівів ніяк не вселяє довіри, а коментарі на кшталт «не дуже легко відповісти» це залежить від і, не знає, як пояснити, просто дратують червоних. Якщо ти маєш думку, викладай її. Червоні будуть оцінювати тебе та оцінювати твою поведінку. Ви повинні слухати їх, але, звісно, зобов'язані мати своє бачення теж. Інакше ви слабкі, а це не та риса, яка приведе до успіху. Майте на увазі, що всім нам подобаються люди, яких ми можемо розпізнати себе. Не кожного дня червоний зустрічає іншого червоного. Тож, коли це стається, він приємно дивується. Такий, як і я. Прекрасно. Я бачив червоних, які дуже тепло привітали одне одного, Перед полкими дебатами. Висновок. Представляйте свою думку навіть не кліпаючи. Може виникнути ситуація, коли в кінці вам доведеться поступитися та ніколи не підносити себе дешево. Червоно може залякувати та шуміти, підвищувати голос та трясти своїми кулаками. І ніби немає нічого незвичного в тому, щоб відступити перед такою поведінкою. Адже не дуже приємно, коли на тебе кричать, так? Проте це найгірше, що ви можете зробити – відступити та дозволити йому витерти об вас ноги. Коли ви показуєте червоному, що він може не рахуватися з вами, ви втручаєте в його очах найважливіше повагу. А якщо він не поважає вас, він просто з'їсть вас заживо і буде поводитися з вами, як забажає, знову і знову, доки ви не відчуєте себе цілковито знедоленим. У майбутньому ви вже не повернете свій статус людини, яку потрібно поважати. Просто поплавок, який можна періодично топити – Найоптимальніший варіант у дискусії з червоним – розпалити її ще душе, сказавши, що він помиляється. Коли червона людина помічає, що ви не здаєте своїх позицій, вона в ту саму мить змінюється. Ну, якщо ви, звичайно, розумієте, про що говорите. Тільки, будь ласка, давайте без нероб, відпочинете на тому світі. Якщо у вас бож червоний за темпераментом, він буде працювати надзвичайно наполегливо, Можливо, так, як ніхто з людей, яких ви зустрічали на своєму життєвому шляху. Він одночасно боятиме ідеями і матиме цілковитий контроль над усім процесом. Червоні здатні жити з думкою про те, що з першого разу не все може вдаватися ідеально, однак наполегливість у роботі однаково буде помітною перевагою. Ви повинні проявляти сумлінність і, будь ласка, не соромтеся працювати понаднормово, якщо є така можливість. Я категорично закликаю вас не бути трудоголіком. Життя далеко не обмежується робочим місцем в офісі, проте в очах червоного директора така якість буде першокласною. Він високо цінуватиме вас, коли помітить ваше прагнення стосовно понаднормової роботи. Висновок. Продемонструйте, що ви працюєте старанно, хоча не потрібно навідуватися в кабінет червоного начальника кожні 5 хвилин, розповідаючи, як вчора, ввечері ви залишилися на роботі до 12-ї. Я не впевнений, що він буде вражений. Скоріше він поцікавиться, чи варта така дрібниця витраченого вам часу. Навпаки, ви повинні регулярно та лаконічно повідомляти йому про результати вашої роботи, будьте готові виступати з власними ініціативами, підходьте до червоного з пропозиціями, про які він навіть не згадував. як завжди, звісно, розраховуйте на жорстку дискусію, однак йому сподобається той факт, що ви проявляєте прагнення. Зверніть увагу на формулювання в попередньому реченні. Там не сказано, ви сподобаєтеся йому, тому що проявляєте прагнення. Там сказано, йому сподобається той факт, що ви проявляєте прагнення. Червоний директор може ставитися до вас дуже добре, таке іноді стається, безперечно. Та в будь-якому разі не розраховуйте яскраві компліменти та приємну похвалу. Ваша природна манера і що також потрібно зробити при зустрічі з червоним. Звичайно, все це нелегко, оскільки проста адаптація до поведінки червоних та до їхніх бажань стане безповоротною капітуляцією. Існує ряд інших речей, які потрібно враховувати, щоб досягнути певного успіху. Оскільки червоні також мають недоліки, на які зазвичай заплющують очі, це може допомогти вам у досягненні кращого результату, якщо тільки ви знаєте, як треба діяти. Нижче приведено декілька аспектів, про які необхідно пам'ятати. Деталі – нудно. Загалом червоні не люблять заглиблюватися в деталі. Це нудно та забирає час. Отож, червоні, як правило, недбало ставляться до важливих нюансів. Ви можете звинувачувати червоних у багатьох речах, але скрупульозність – точно не одна з них. Оскільки ціль в розумінні червоних завжди важливіша за сам робочий процес, вони зроблять практично все задля її досягнення – Через свою природу ці люди не зупиняються на аналізі окремих деталей. Висновок. Якщо ви дійсно прагнете допомогти червоним виконати конкретне завдання більш якісно, ви можете спробувати виявити переваги роботи з певними деталями справи. Поясніть, що дохід буде вищим, якщо червоний, врахує кілька важливих нюансів у робочому процесі. При цьому будьте готові до обобоніння та злості з його боку, підкріплених небажанням брати вашу пораду до уваги. Втім, за належною аргументацією, червоний врахує ваші слова. Як ми знаємо, червоні вміють працювати на межі своїх можливостей доти, доки вони не отримують бажане. Швидко, але часто жахливо неправильно. Як я вже зазначав кілька разів, все в житті червоних має терміновий характер. Ви, напевне, самі розумієте, які ризики міститься терміновість. Втиснути в метал педаль газу – це хороша ідея. Та виключно в тому випадку – коли всі інші і в першу чергу всі інші перебувають в одному потягу. Просто зазвичай червоні випереджають людей навколо, водночас дратуючись, якщо інші не можуть рухатися з ними в аналогічному темпі. Червоному потрібна людина, яка здатна змусити його зупинитися і зрозуміти, не всі довкола сприйняли та щитали ситуацію так само блискавично, як він. Червоний ніколи не зможе виконати всі завдання власноруч, навіть якщо вважає, що й може і навіть спробує, а тому він, як і раніше, потребує підтримки своєї команди. Ви, мабуть, чули вислів поспішиш людей не смішиш. Висновок наведіть приклади історії, коли важливий час було змарновано через поспішність розгляньте ризики, пов'язані із зайвим поспіхом. Поясніть червоному, що не всі можуть працювати з ним в одному ритмі, та й загалом вони не проти, якщо суть питання буде розглянута ще раз. Не піддавайтеся і прямо вкажіть, що навіть він не зможе справитися з усім наодинці. Змусьте червоного дочекатися, доки інші підтягнуться до нього. А вже в кінці, коли завдання буде виконано, постарайтеся обговорити з червоним вашу спільну роботу, і, зокрема, те, наскільки кращий результат він отримав, працюючи злагоджено і трохи повільніше. Перевіримо кілька експериментальних речей і побачимо, як вони працюють. Ми справді це зробимо? Червоні не турбуються стосовно ризиків. Багато червоних активно шукає ризиковані ситуації тільки заради гострих відчуттів. До речі, те, що ми особисто сприймаємо в якості ризику, у розумінні червоних може ним і не бути. Однак червоним завжди потрібна людина, яка зможе зберігати золоту середину між перевагами та недоліками. Звичайно, недоліки – нудні, через що червоні можуть легко проігнорувати їх. А зважаючи на той факт, що аналіз будь-якого ризику це та сама робота з деталями, ми отримуємо тезис, аналогічний, представлений вище. Висновок Червоні визначають ризики, постійно дивлячись на факти. Фактичні питання та факти – це те, що їм знайомо. Оскільки червоні не люблять дивитися в минуле, старе і стомлююче, і фокусуються головним чином на сьогоденні та майбутньому, трохи наївний та чесний обмін досвідом може стати дуже доречним виходом із ситуації. Наведіть приклади традиційно-небезпечних ситуацій – Неми можуть бути підприємницькі ризики, салом без чолому, або ж коли ви назвете свого боса ідіотом. Аргументуйте всі речі, вимагайте, щоб людина двічі подумала до того, як вирішить затвердити конкретний проект, не ознайомившись його суттю. І як завжди, ви маєте рацію, а тому заради Бога, не піддавайтеся. Я тут не для того, щоб бути твоїм товаришем та будьким, якщо вже на те пішло. Як ви вже зрозуміли, червоні не налаштовані на дружбу. Як також знаєте, це не стосується всіх людей. Манера, в якій червоні розвивають стосунки, може проявлятися по-різному. Але критика так. Ці люди не соромляться висловлюватися вголос, Часто представляються червоним на їхніх умовах, навіть в особистому житті. Загальною проблемою є те, що люди, які оточують червоних, зазнають значного психологічного тиску. Він рідко пов'язаний з прямим наміром червоного, просто так стається. Так би мовити, ви не зможете приготувати яєшню, не розбивши яйце і тому подібне. Результатом такої поведінки червоних є те, що інші відвертаються від них, оскільки не хочуть стрігати в конфліктну ситуацію. Така відстороненість також означає, що червоні можуть не почути важливу інформацію. І якщо відсутність запрошення в бар увечері виглядає не так жахливо, то незнання важливих організаційних речей може спричинити суттєві незручності. У іншому разі це може призвести до того, що червоні просто почнуть підозрювати всіх у навмисному приховуванні важливої інформації. І тоді вже не так далеко до силової боротьби. Висновок Червоні повинні розуміти, що шляхом до повної ясності та зрозумілості є адаптація до людей навколо. Ця думка, ймовірно, навіть ніколи не приходила їм в голову. Ці люди здебільшого сфокусовані на собі та своїх власних справах. Втім, саме через розуміння того, що ніхто не може справитися з проблемами наодинці, ми можемо переконати червоних зупинитися та звернути увагу на інших людей. Коли червоний зрозуміє, що в оточенні вважають важливу розмову про перший молочний зуб своєї дитини, дизайн котеджу, який вони орендували на свята та катер їхній мрії, тоді він сам підключиться до розмови та буде активно вносити свій вклад в обговорення. Якщо червоний зрозуміє, що саме в цьому полягає суть, вважайте двері відчиненими. Можливо, ви навіть зможете дізнатися щось про нього. Що ви за слабаки? Змиріться з цим, черт забирай! Червоні надзвичайно вибухові люди. Зрозуміліше не скажеш. Їхній темперамент спалахує час від часу, змушуючи людей навкруги терпіти поведінку червоних. Самі ж червоні не звертають уваги на свою імпульсивність, а крик – це ще одна форма комунікації. Нікому не подобається хамство, та не всі про це говорять. Коли червоний ображає когось, ви повинні коректно сказати йому, що так справи не робляться. З обличчям невинної людини він вдасть, що не розуміє, про що ви. Хоча сам підступно думає, що трохи неправильно, коли є люди, які тебе бояться. Висновок Ви зобов'язані негайно протистоять та поведінці червоного. Говоріть, уникаючи будь-яких грубищів, але гучно та чітко – що ви не приймаєте його грубих зауважень, істерик та злоби. Потребуйте дорослої поведінки. А якщо він втрачає самоконтроль, просто вийдіть з кімнати. Важливо, щоб ви не дозволяли йому поводити себе так грубо, як він хоче. І пам'ятайте, що вирішення проблеми шляхом суперечок і сварки – стихія червоного. Можливий навіть, що в дитинстві він досягав бажаного саме через крик та плач. Більш ніж вірогідно, що його сім'я зіштовхнулася з його вибуховим темпераментом, ще в дуже ранньому віці. І я готовий посперечатися, що вони просто поступилися задля уникнення його пронизливого крику. Те, що лише одиниці знаходили сміливість відповісти йому, свідчить, наскільки легко спокійна розмова може спричинити ще гашніший протест. Більше всього на світі червоний ненавидить, коли йому наказують понизити свій тон. Ваша адаптація до «Людей жовтої моделі поведінки» Що жовті очікують від вас. Хіба не добре, що ми зібралися разом? По суті, жовті бояться конфліктів. Звісно, якщо щось буде складатися проти них, жовті дійсно можуть дати відсіч. Та все ж ці люди здебільшого надають перевагу приємній та затишній атмосфері. Коли на вулиці гріє сонце, а всі люди в кімнаті друзі, жовті сяють особливими фарбами. Водночас жовті можуть бути дуже чутливими до настрій оточення, поганий він чи ні. Якщо люди навколо, ніби грозові хмари, сповнені негативу та агресії, про позитив жовтих можна не говорити. Висновок Зрозкова поведінка жовтого – це поведінка щасливого жовтого. Тоді його креатив знаходиться у своєму зеніті, а позитивна енергія б'є ключем. Саме через це ви маєте прагнити створити теплу та дружню атмосферу навколо цієї людини. Багато посміхайтеся, веселіться та смійтеся. Слухайте його шалені жарти, смійтеся над його інфантильним зауваженням. Просто підтримуйте безтурботний та добродушний настрій. Якщо ви зробите все необхідне, він буде відчувати комфорт та слухати вас уважніше. Такий хід завжди буде правильним, а ось жовта людина в поганому настрої – малоприємне явище. Я попросив когось іншого виправити цю незначну деталь, але не пам'ятаю і кого точно. Чесно кажучи, підтримувати інтерес жовтих до чогось задачі незлегких – Існує багато речей, які призводять у захоплення жовтого співробітника, клієнта, друга чи сусіда. Єдиний варіант швидко змусити жовтого занудьгувати – завалити його всіма можливими нюансами. Не робіть цього. Жовтий не в змозі справитися з деталями. Це просто нудно. Він не тільки забуде те, про що ви говорите, але також подумає, що всі ці тонкощі йому просто не потрібні. Сила цих людей не в роботі з нюансами, а в широких, величних масках. Ви можете із задоволенням запитати в жовтого – яким він бачить майбутнє за 10 років. Проте не просіть його пояснювати, чому він уявляє саме так. Висновок Якщо ви прагнете втримати увагу жовтого, відкиньте в бік абсолютно всі непотрібні та нудні справи. Завжди починайте з масштабних питань. Прекрасно, що ви знаєте, як зібрати сучасну стереосистему. Однак не стомлюйте цим вашого жовтого друга. Він краще дізнається, як підключити її на запланованих вечірках. Все це схоже на поведінку червоних, якщо не гірше, жовтий нетерплячі до речей, які не працюють. Допоможіть їм і не забувайте водночас, що їх не цікавить, як саме система буде працювати. Для них головне, щоб вона просто працювала, і навіть не діставайте інструкцію її ніхто не прочитає. Все, що мені потрібно, це інтуїція вона спрацьовує завжди. Якби мені давали долар кожного разу, коли жовтий аргументує свою абсолютно шалену ідею словами. Відчуваю, що все вдасться, я вже міг би вечерити в ресторані РІЦ. І навіть проводиться конкретні дослідження, які підтверджують, що деякі люди приймають кращі рішення тоді, коли керуються своєю інтуїцією. Жовті полюбляються полювати до подібних досліджень, а тому краще не будемо сперечатися, адже однаково нічого не зміниться. Це виглядає правильним. Спробуйте. Жовтий може з легкістю ігнорувати факти доти, доки це здається вірним шляхом. Тільки не зрозуміти мене невірно. Жовтий прекрасно усвідомлює, що деякі люди розглядають факти як найважливішу першу основу. Він не дуний, просто фактичний підхід йому нецікавий. Жовтий прагне відчувати по-своєму. Ви хочете, щоб Жовтий прийняв рішення? Відкладіть ноутбук з відкритим Excel якнайдалі. На хиліці з широкою посмішкою запитайте. Як ти це відчуваєш? Він точно зрозуміє ваше питання, а ви точно отримаєте відповідь. Висновок прийміть той факт, що жовти відчуває по-своєму. Ці люди досить сміливі і не дуже бояться ризиків. Підлощуйтеся під це. Готовність покластися виключно на відчуття дозволить вам знайти спільну мову з жовтими. Вони оцінять такий підхід, незалежно від того, наскільки точною буде ваша інтуїція. Жовти впізнає у вас себе самого, і ви станете кращими друзями. Дійте, доки не пізно. Це прототип автомобіля? Він дійсно раніше не тестувався. І ніхто ніколи цього не робив, як захоплююче. Якщо червоні, сконцентровані на швидкості та оперативності, жовті з радістю фокусуються на актуальному та свіжому. Новий для них синонім хорошого. Це стосується всіх жовтих. А чому б і ні? Без творчості та нових винаходів розвиток неможливий, вірно? Кожному з нас подобається використовувати нові гаджети в повсякденному житті. Різниця лише полягає в рівні нашого захоплення. Для жовтих це нове хвилююче. Вони, так би мовити, першопроходці, які завжди першими прагнуть доторкнутися до нового та протестувати якийсь винахід. Погляньте, хто одягається, ніби з останніх модних колекцій. Хто першим проявляє інтерес до нової та незвичної моделі авто. Врешті-решт, у кого завжди оновлені всі програми в смартфоні, і хто знає, який ресторан буде популярний у наступні кілька місяців? Як «Жовтим» вдається слідкувати за всім? Не запитуйте мене. Скоріше за все, вільний час цих людей просто міщує кількагодинний моніторних новинок у різних сферах. Ці, де також найперші у впровадженні нових методів та концепцій в області маркетингу та обслуговування, що справді захоплює. Висновок Дозвольте «Жовтому» присвятити себе останнім новинкам. Тоді він матиме справді сонячний настрій – з позиції менеджера. Якщо ви хочете продати щось жовтому, використовуйте слово «сполучення» «нещодавно розроблений» або «ніколи не застосовувався до цього». Ваш потенційний жовтий клієнт точно погодиться на співпрацю. Ніхто інший не займався цим? Ми маємо бути першими. Ви сподобаєтеся жовтим не тільки через свій захоплюючий інтерес, але й перш за все через свій новаторський характер – при цьому запасіться необхідною енергією, оскільки тримати руку на пульсі світових тенденцій нелегко. Хоча результат при спілкуванні буде вражаючим. Жовті обожнюватимуть вас. Втім, будьте готові. Якщо жовті зустрінуть когось більш обізнаного в нових речах, вони можуть швидко змістити вас з позиції свого консультанта. Ви здаєтеся цікавою особистістю. Не хочете дізнатися більше про мене? Зараз ви вже точно переконалися, що жовті позитивно ставляться до ближніх. Ці люди працюють набагато краще, якщо оточують себе великою кількістю людей. Звичайно, не можна говорити, що «жовті» люблять всіх, кого зустрічають. Однак більшість матиме непогані шанси. Все, що вам потрібно зробити, показати, що ви настільки ж відкрита людина, як і «жовтий». Якщо ж ви будете поводити себе замкнуто, «жовтий» відчує себе небажаним гостем поруч з вами. Чому ви не відповіли, коли я говорив до вас? Чому ви не посміхалися під час кумедної історії про його собаку? Чому він нічого не знає про вас, як про людину? Ви маєте мрію? Слабкий комунікативний контакт може спричинити дискомфорт, після чого ваші стосунки вже не будуть розвиватися в бажаному напрямку. Якщо ви червоний чи синій, вам необхідно провести належне обговорення робочого процесу. Звісно, при бажанні. Висновок Станьте гнучкою людиною, з якою легко працювати. Покажіть, що ви відкриті до нових починань, посміхайтеся та не забувайте про відкриту мову тіла. Скажіть, що ви проживаєте в Челсі, що вам подобається робити ранкові пробіжки вздовж Темзи, що на оксфорд сріт кишеньковий злодій одного разу поцупив ваш гаманець, що ви зустріли кохання свого життя, коли вона ви випадково в кафе перекинула тарілку з чипсами на ваші брюки. Це може здатися трохи завим, та ви точно зобов'язані проявити інтерес до персони Жовтого. Варто визнати, що остане зробити не складно, адже Жовтий сам спокійно розповість вам все, що потрібно. Саме в цей час покажіть свою зацікавленість. І останнє. Пам'ятайте, що жовті дуже сприйнятливі до похвали. Ваша природна манера. І що також потрібно зробити при зустрічі з жовтим? То, щоб зберігати позитивний настрій жовтих, вам потрібно обходитися з ними відповідним чином. Очевидність всіх проблем проявляється згодом. Так, вони відволікають від поставлених перед ними завданням. Я